Psalmul 69 Către Învățătorul iubit Doamne, Învățătorul iubit, dăruiește-ne bucuria de a auzi dulcele tău sunând în biserica sufletului nostru. Doamne, Învățătorul iubit, dăruiește-ne sănătoșirea bolnavilor și darul vindecărilor. Doamne, Învățătorul iubit, dăruiește-ne fericirea celor săraci cu Duhul cel lumesc. Doamne, Învățătorul iubit, dăruiește-ne darul lacrimilor și mulțimea talanților. Doamne, învățător iubit, dă-o milostenia ca să agonesim mila Doamne, învățătorul iubit, dă reșne, ieși de a fi între cei iubiți de Tine și chemați la anunta Ta. Doamne, învățătorul iubit, dă-ne să fim curați cu inima ca să vedem sfântă fața Ta. Doamne, învățătorul iubit, dă-ne să aducem pacea Ta ca Fiul lui Dumnezeu să ne putem chema. Doamne, învățătorul iubit de darul prorocii, ca să împlinim voia Ta. Doamne, învățătorul iubit de reștine fericirea de a fi sluga care dă hrana la vremea potrivită.